Mark 11-ci fəsil Onlar Yerusəlimə yaxınlaşarkən, Zeytundağının yamacındakı Bet ilə Betaniyə gəldikləri zaman, İsa şagirdlərindən ikisini göndərərək onlara dedi, Qarşınızdakı kəndə gedin, ora girən kimi hələ heç kəsin minmədiyi, bağlanmış bir sıpa tapacaqsınız, onu açıb bura getirin. Kim sizdən soruşsa, bunu nə üçün edirsiniz? Ona, bu sıpa rəbbə lazımdır, tezliklə yerinə qaytaracaq deyin. Onlar getdilər. Küçədə bir evin qapısının kənarına bağlanmış sıpa tapıb onu açdılar. Orada duran bəzi adamlar onlardan soruşdu. Ne iniyirsiniz? Bu sıpanı nə üçün açırsız? Şagirdlər İsa'nın dediklərini onlara təkrarlayanda, o adamlar şagirdlərə imkan verdi. Onlar spanı İsa'nın yanına gətirdilər və öz paltarlarını spanın üstünə sərdilər. İsa spanın belinə minli. Bir çoxu paltarlarını, bəzisi də ətrafdakı ağaclardan kəsdiyiləri budarları yola döşəndi. İsa'nın önündə gedənlər və ardımca gələnlər belə nida edirlər. Xosanna, Rəbbin ismi ilə gələnə alqış olsun, Atamız Davudun gələn paçanlığı xeyr dualı olsun, Ən ucalarda Xosanna! İsa Yerusəlimə daxil olub, məbədə girdi. O, hər şəyə nəzər saldı. Sonra 12 şagirdlə bərabər Betaniyə getdi. Çünki artıq geci idi. Ertəsi gün onlar Betaniyadan çıxdılar. O zaman İsa acımışdır. Uzaqda yarpaqlı bir əncir ağacı gördü və ağaca yaxınlaşdı ki, bəlkə onda meyvə tapar. Amma onun yanına gələndə ağacda yarpaqdan başqa bir şey tapmadı. Çünki əncirin bar mövsümü deyildir. Onda İsa ağaca dedi, Qoy səndən bir daha heç kəs meyvə yeməsin. Bunu şagirdləri də eşitdir. Onlar Yerusəlimə gəldilər. İsa məbədə gidib, orada alber edənləri qovmağa başladı. Sərrafların masalarını və göyərçin satanların kürsülərini çevirdi. Heç kimi yük daşıyaraq məbəd həyətlərindən keçməyə qoymadı. Onlara təlim öyrədərək edib. Məyər yazılmıyıb ki, mənim evin bütün xalqlar üçün dua evi adlandırılacaq, Amma siz onu quldur yuvasına çevirmisiniz. Bunu eşidən başçı kahinlər və ilahiyatçılar İsa'nı öldürmək üçün yol axtarırdılar. Çünki bütün xalq onun təliminə təəccübləndiyi üçün ondan qorxurdular. Axşam olanda İsa və şagirdləri şəhərdən kənara çıxdı. Səhər erkən onlar əncir ağacının yanından keçəndə gördülər ki, ağaç kökündən quruyub. Hadisəni xatırlayan Peter İsa'ya dedi, Rabbi, bax, lənəflədiyin əncir ağacı quruyub. İsa cavab verib onlara dedi, Allaha imanınız olsun, sizə doğrusunu deyirəm. Kim bu dağa qalx dənizə atıl deyərsə və ürəyində şübhə etmədən dediyinin olacağına inanarsa, onun üçün ediləcək. Buna görə sizə deyirəm, dua edib hər nə diləsəniz, inanın ki, artıq almışsınız və istədiyiniz sizin üçün ediləcək. Durub dua edəndə kimdən narazılığınız varsa, bağışlayın ki, göylərdə olan atanız da təksirlərinizi bağışlasın. Onlar yenə Yerusəlmə gəldilər. İsa məbətdə gəzən zaman Başçı kahinlər, ilahiyatçılar və axzaqqallar ona yaxınlaşıb dedilər. Sən bu işləri hansı səlahiyyətlə edirsən? Bu işləri görmək üçün sənə bu səlahiyyəti kim verib? İsa onlara belə cavab verdi. Mən də sizə bir sual verəcəyəm. Ona cavab versəniz, mən də bunları hansı səlahiyyətlə etdiyimi sizə deyərəm. Yehyanın vəftizi göydən idi mi? Yoxsa insanlardan? Mənə cavab verin. Onlar isə aralarında müzakirə edərək belə dedilər. Əgər desək göydən, Bəs nə üçün ona inanmadız deyəcək? Amma desək insanlardan, O zaman xalqdan qorxurdular. Çünki hamı, Yəhyanı həqiqi peyğəmbər sayırdı. Cavabında İsaya ya dedilər, Bilmirik. İsa da onlara dedi. Bunları hansı selahiyetle ettiğimi ben de size demirem.